Люцисінь, Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Частина третя. Темний ліс. Рік 205 епохи кризи. Трисоляріанський флот перебуває на відстані 2,1 світлового року від сонячної системи. З'явилася темрява. Раніше і її не було. Тільки ніщо. Безбарвне небуття. Небуття не містило в собі нічого. Поява темряви означала наявність хоча б простору. Незабаром її прорізали якісь брижі, немов пориви вітру пронизували все суще. Відчуття плину часу. В попередньому небутті місця для часу не було. Тепер його біг нагадував абляцію льодовиків. На появу світла довелося чекати ще довго. Спочатку з'явилися дефрагментовані яскраві плями. Потім світ довкола почав набувати обрисів і форм. Воскресла свідомість, спрагло намагалася розрізнити деталі оточення. Першими в полі зору виникли кілька прозорих трубок, що розгалуджувалися на всі біч. Потім з небуття випливло чиєсь обличчя. Воно швидко зникло. Відкрилася стеля, з якої лилося молочно-біле світло. Лодзи вийшов зі стану гібернації. Обличчя знову вигукнуло перед очима. На ньому затримався чийсь погляд. Лодзи побачив чоловіка з доброзичливим виразом. Помітивши, що пацієнт отямився, він із посмішкою сказав «Ласкаво просимо до цієї епохи». Неочікувано на його білому халаті спалахнуло зображення трояндового поля, воно меготіло і переливалося, а потім поступово зблякло і розтануло. Поки чоловік говорив, його халат, ніби полотно екрана в кінозалі, доповнював слова і візуалізував емоції різноманітними заспокійливими зображеннями. «Море, захід сонця, дощ падає на ліс». Лікар повідомив, що хвороба Лодзи успішно вилікувана в стані гібернації і процес пробудження пройшов без несподіванок. Для остаточного відновлення йому ще потрібно днів зо три, а далі організм повернеться до повноцінного функціонування без обмежень. Мислення Лодзи після тривалого сну залишалося далеким від норми, тому з подальшої розповіді лікаря він вловив лише, що потрапив у 205-й рік епохи кризи. Тобто перебував у стані гібернації 185 років. Спочатку вимова лікаря здалася ледзи вкрай дивною, але згодом він усвідомив, що фонетика китайської не зазнала надто відчутних змін, проте значно зріс відсоток слів, запозичених з англійської. Поки лікар говорив, його мова в режимі реального часу передавалася на стелі палати і іерогліфічним письмом, мабуть, аби полегшити сприйняття пробудженими нових мовних стандартів. Завершуючи свою промову. Лікар повідомив, що Лодзи вже цілком можна перевести із зони пробудження до палати інтенсивної терапії. Його халат при цьому розцвів барвами призахідного сонця. Потім швидко посутеніло і на темному небі засяяли зорі. Така собі алегорична картинка наостанок. Цієї миті ліжко Лодзи почало рухатися до дверей. Майже виїхавши за двері, Лодзи почув, як лікар гукнув. Наступний. Повернув голову і побачив, як інше ліжко, споки сонною людиною, автоматично заїхало до зони пробудження. Воно акуратно запаркувалося серед безлічі дивних з вигляду медичних приладів. При цьому халат лікаря, який заходився вистукувати пальцями по сенсорній стіні, знову засяяв, мов чистісінький сніг. Від дотику його пальців третина стіни перетворилася на дисплей. Графіки зі складними кривими – блоки даних, якими лікар вправно маніпулював. Лодзи лише тепер спало на думку, що його пробудження може бути аж ніяк не головною подією для персоналу закладу, а лише частиною щоденної праці, виконанням посадових обов'язків. Лікар виявився вкрай доброзичливим, але для нього лодзи, очевидь, був лише черговим пробудженим. Як і в палаті для пробудження, у коридорі не було видимих точок освітлення. Світло лилося просто зі стін. І хоча воно було дуже м'яке, очі Лодзи ще не відновилися повністю, тож йому довелося примружитись, аби мати змогу роздивлятися все навколо. Цієї миті стіни ніби потм'яніли. Навколо нього згустився острівець півмороку. Ба більше, стіни темнішали синхронно з рухом його ліжка. Коли очі трохи звикли до цієї тіні, і Лодзі зміг їх широко розплющити, стіни знову засвітилися яскраво, проте до оптимального рівня. Здавалося, що система регулювання яскравості освітлення здатна аналізувати самопочуття пацієнтів. Чи можна сприймати таку надзвичайну турботливість, як безумовне свідчення того, що ця епоха справді гуманістична? Це нітрохи не відповідало очікуванням лодзи. Стіни коридору повільно пропливали перед лодзи. Його поглядом відкривалося чимало активних дисплеїв різного розміру, розташованих нібито безсистемно. Деякі демонстрували рухомі зображення, але ліжко не зупинялося, і він не міг детально їх роздивитися. Загалом складалося враження, що користувачі, які працювали з моніторами, пішли не вимкнувши їх. Час від часу маршрут руху його автоматичного ліжка коридором перетинався зі шляхами інших людей, які кудись прямували. Він помітив, що й підошвені, і колищадка ліжка залишають на підлозі люмінесентні сліди, які розходяться навсібіч, неначе хвилі на воді. Це дуже нагадувало ефект від натискання пальцями на рідкокристалічний екран у його часи, довгий коридор вселяв відчуття незбагненної чистоти навіть стерильності. Ніби тривимірна комп'ютерна анімація. Але лодзи точно знав, що все направду. Він їде цим коридором, відчуває умиротворення та спокій неймовірної глибини, досягнути якої раніше годі було й сподіватися. Але найдивовижнішим виявилося те, що всі, кого він зустрічав у коридорі лікарі, медсестри та інші, мали охайний, навіть елегантний вигляд. Вони привітно посміхалися, віталися з ним, а деякі навіть змахували рукою. При цьому їхній одяг мінився різноманітними візерунками чи абстрактними картинами. Лодзі був приємно вражений. Він бо добре знав, що вираз очей простих людей – найпершого знака стану розвитку цивілізації в будь-якому місці і за будь-яких умов. Свого часу йому до рук потрапили фотографії простолюду часів династії Цін, закарбовані об'єктивами європейських фотографів. Найсильніше враження справив утопілий погляд кожного на світлині. Незалежно від того, що були то чиновники чи звичайні люди, їхні тм'яні очі не виражали нічого, крім тупої покірності, без найменшого проблиску життєвої енергії. Нині ж, коли люди цієї епохи побачили його очі, цілком можливо, що й не складається подібне враження. Очі, які дивилися на лодзи, були сповнені мудрості і життєвої сили, а ще розуміння і щирої любові, які вкрай рідко можна було зустріти в його часи. Але найбільше його вразила непохитна впевненість якої неможливо було не помітити. Яскрава і потужна, мов сонячне світло, переконаність у власній силі струменіла з кожної пари очей. Вочевидь, вона й стала запорукою щасливого життя людей цієї нової доби. Ніщо не нагадувало про століття жахливого віччя, і це теж украй здивувало лодзи. Ліжко безгучно вкотилося до палати інтенсивної терапії, і він побачив двох інших пробуджених. Один ще лежав на ліжку, а другий, здавалося, вже був готовий до виходу в світ і з допомогою медсестри пакував свої речі. За поглядами пробуджених, Лодзи безпомилково впізнав своїх сучасників. Очі чоловіків були своєрідними вікнами часу, за допомогою яких він зазирнув у сіру епоху, з якої походив. «Як вони не можете так чинити? Я ж їхній прадід!» – Лодзи почув, як скаржиться той, хто збирався йти. «Ви не можете заявляти про те, що старші над ними». Згідно із законом, термін перебування в гібернації не зараховується до віку людини. Тому для старших людей ви вважатиметеся ще молодим. Ходімо, вони вже давно чекають на вас у приймальні, відповіла медсестра. Лодзі помітив, що вона намагалася в розмові уникати новозапозичених англійських слів, але час від часу їй не вдавалося дібрати правильний відповідник китайської, ніби жінка змушувала себе висловлюватися архаїчним варіантом цієї мови. Тоді вона переходила на нову мову а стінні панелі слухняно відбивали переклад оригінальною китайською. «Я навіть не можу розібрати, що вони говорять. Це звучить, наче пташиний спів», – і далі скаржеться чоловік. «Медсестра допомогла йому з пакунками, і вони вийшли. Щоб пристосуватися до життя в цю епоху, вам доведеться постійно вчитися, або ж повернутися до життя на поверхні». Лодзи розчув відповідь медсестри, хоча вже досить добре розумів сучасну китайську, зміст останньої фрази залишився загадкою. Вітаю тебе. Тебе також гібернували через хворобу? запитав чоловік, який лежав на сусідньому ліжку. З вигляду йому було не більше 20 років. Лодзи розтулив рота, щоб відповісти, але не вимовив із звуку. Юнак посміхнувся під підбадьорив. Ти здатен говорити, але після стількох років сну це буде трохи важко. Привіт. нарешті зміг витиснути з себе лодзи. Юнак кивнув. Той чоловік, який щойно пішов, також робив це через хворобу. А от я ні. Я скористався гібернацією щоб утекти від реальності. О, я Сюн Вень. І як воно тут? – запитав лодзип, відчувши, що говорити вже набагато легше. Я ще не надто розумію, що й до чого. Мене пробудило лише п'ять днів тому. Але, поза сумнівами, це чудовий час. Проте нам усім ще доволі складно реінтегруватися в це суспільство. Головним чином, тому що ми зарано прокинулися. Якби це сталося за кілька років, усе було б значно простіше. Хіба через кілька років не було б важче? Ні-ні, ми досі в стані війни, тому нами не можуть нато опікуватися. Але ще кілька років мирних переговорів і запанує мир. Мирних переговорів і з ким? Зрозуміло, що з Тресолярисом. Шокований останньою фразою сунвеня, лодзи спробував сісти. Без виклику з'явилася медсестра, яка допомогла йому вмоститися на півлежі. Вони справді виступили з ініціативою перемовин про укладення миру? Нетерпляче перепитав лодзи. Ні, ще ні. Але в них немає вибору. Сюнвень жваво скочив з ліжка вмостився біля сусіда, вочевидь, хотів насолодитися передаванням власних знань новоприбулому. Ви хіба не знаєте, що досягло за цей час людство, яких висот? Просто неймовірно, аж дух перехоплює. Яких наші військові космічні кораблі, куди потужніші, за Тресоляріанські. Як це можливо? А чому неможливо? Навіть якщо не говорити про новітні зразки суперзброї, Наші кораблі легко досягають 15% швидкості світла. Це значно швидше за три соляріанців. Лодзи скептично всміхнувся і повернув голову до медсестри та лише відзначив подумки її вроду. Ці люди цього часу взагалі здавалися навпрочат вродливими. Вона посміхнулася і відповіла. Це правда? Суньвень і не думав зупинятися. А чи відомо тобі, скільки вимпелів у нашому космічному флоті? Уяви, дві тисячі кораблів. Більш ніж удвічі проти числа трисоляріанських. І ми будуємо далі». Лодзи знову глянув на медсестру, і вона знову кивнула. «А чи маєш ти уявлення про стан трисоляріанського флоту на сьогодні? Наскільки він пошарпаний і побитий, га? За останні два століття вони тричі проходили крізь ці... снігові замети, ну, тобто, хмари космічного пилу. Я чув, нібито під час останніх телескопічних спостережень, чотири роки тому, з'ясувалося, що їхній похідний стрій розвалився» порідшав і більшість кораблів припинили прискорення. Ба більше, згідно зі спостереженнями, значна їх частина вже давно перестала прискорюватися і навіть сповільнилася, коли проходила крізь хмару пилу. За таких умов кораблі не досягнуть сонячної системи і за 800 років, тож можна стверджувати, що це або покинуті, або знищені кораблі. Зважаючи на останнє обтислення, досягти сонячної системи в запланований термін за 200 років зможуть десь із 300 кораблів. Попри це, ми очікуємо на швидке прибуття першого зонда Трисоляриса вже з цього року. Інші дев'ять долетять за три роки. Зонди? Які ще зонди? спантеличено перепитав лодзи. Месестра перервала і їхню розмову. Ми не схвалюємо обміну інформацією про події реального часу між пацієнтами. Пробудженому, який нещодавно пішов, знадобилося багато сили для відновлення душевного спокою після того, як він дізнався про реальний стан справ це не надто добре для реабілітації. Мене особисто всі ці новини лише тішать. Що в цьому поганого? Невдоволено проборчав Суньвень. Він неохоче повернувся на своє ліжко, вмостився зручніше, втупився у м'яку освітлену стелю і зітхнув. А з дітками все гаразд. Малі чудово впоралися. Хто тут діти? Незадоволено відповіла медсестра. Термін гібернації не входить до прожитих років. Тож дитина тут ти. Лодзі здавалося, що медсестра молодша за Суньвеня, але він розумів. Необачно було по цю добу визначати вік людини за її зовнішністю. Звертаючись уже до нього, ми це сразу Усі люди з вашого часу беруть події надто близько до серця. Насправді все не так трагічно. Лодзиї голос здавався співом Янголів. Він справді відчув себе дитиною, яка прокидається від нічного жахіття і розуміє. Більше їй нічого не загрожує. Усе страшне, що трапилося на його життєвому шляху і так налякало, для дорослих усього всього привід посміятися. Коли цей миловидний янгол говорив, на халаті сходило вранішнє сонечко. Під його променями суха жовта земля швидко зеленіла, вкривалася розкішною квітчастою ковдрою. Потім, як медсестра пішла, Лодзи запитав у Сюньвені. А яка доля спіткала проект обернення до стіни? Сюньвень розгублено похитав головою. Обернення. Ніколи не чув про таких. Лодзи поцікавився, коли хлопець ліг у гібернацію. Виявилося за кілька років до запуску проекту. У той час гібернація була ще вкрай недешевою процедурою, тож у його родини мали бути добрі гроші. Але якщо він так і не дізнався про існування проекту за п'ять днів після пробудження, це свідчить про те, що значення обернених дуже змінилося, якщо хтось взагалі досі пам'ятає про ті події з сивої давнини. Далі завдяки двом дрібницям Лодзи зміг приблизно уявити рівень технологічного розвитку людства. Незабаром після переведення до палати інтенсивної терапії, медсестра принесла йому перший обід – трохи молока і хліба з джемом. Вона пояснила, що функції його шлунково-кишкового тракту ще не повністю мірою відновилися, тож наїдатися зараду. Лодзи відкусив шматок хліба. Здалося, що він жує тирсу. «Ваші смакові рецептори також потребують часу на відновлення», – додала медсестра. «Коли відновляться, стане ще паскудніше», – зауважив сюнвень. Медсестра посміхнулася. Звичайно, це не та смачна їжа, як вирощена в полі, до якої ви звикли. А де ж воно виросло? Здивовано запитав Лодзи, старанно пережовуючи кусень хліба. Їжу синтезують на фабриці. Ви вмієте синтезувати їжу? Сюньвень відповів за медсестру. Інших варіантів не лишилося. На поверхні майже нічого не родить. Лодзи стало навіть шкода Сюньвеня. Він, вочевидь, був із тих, хто не цікавився науково-технічним прогресом. У своєму минулому житті, мабуть, був байдужим до всіх технологічних див того часу, тож не міг належно поцінувати досягнення цієї нової доби. Наступне відкриття також шокувало лодзи, хоча, знову ж таки, стосувалося цілком буденних речей. Медцестра вказала на чашку з молоком і пояснила, що це спеціальний посуд для пиття, що сам нагрівається. Сучасні люди взагалі відмовилися від вживання гарячих напоїв, навіть каву смакують холодною. Але якщо ви не звикли пити холодне молоко, можете його підігріти до потрібної вам температури, переміщуючи повзунок у нижній частині чашки. Випивши молоко, Лодзи заходився уважно її розглядати. З вигляду то була посудена зі звичайнішенького прозорого скла. Виняток становила тільки непрозора смужка завтовшки як палець якраз біля денця. Мабуть, елемент для нагрівання розташовувався саме там. Але хоча як Лодзи намагався побачити щось, крім повзунка, Інших деталей так і не помітив. Потім спробував відкрутити денце, але не вдалося. Не намагайтеся її розбирати. Ви поки не обізнані з усім цим, тож можете наразитися на небезпеку. Попередила медсестра, помітивши його спробу. Я хочу дізнатися, як воно заряджається. Заряджається? Невпевнено повторила медсестра, вочевидь, уперше почувши це слово. «Черч, речерч», – сказав лодзі англійською. Пригадавши значні запозичення з цієї мови. Але медсестра знову похитала головою Що робити, коли акумулятор розрядиться? Акумулятор? Тут є вбудована беттери? чи у вас зараз вже немає акумуляторів. Помітивши, що медсестра знову хитає головою, лози заперечив звідки взялася електрика в цій чашці? Електрика? Та вона крізь навколо нас. не розуміючи запитання, відповіла медсестра. Тож заряд у чашці не закінчиться. Ніколи не закінчиться, кивнула вона. Невичерпне джерело? Так, невичерпне. Взагалі дивно думати, що електричний заряд може скінчитися. тому як медсестра пішла, Лодзи знову заходився крутити чашку в руках. незважав на дурнуваті кпини Сюньвеня. Його серце шалено колатало. Він розумів, що тримає в руках матеріальне втілення давніх людських мрій привічний вічний двигун. Якщо людство справді опанувало технологію доступу до невичерпного джерела енергії, воно здатне вергати гори. І тепер Лодзи охоче вірив словам красуні медсестри, що все не так і погано, як думали вони, люди минулого часу. Коли до палати інтенсивної терапії війшов лікар, збираючись провести планове обстеження, Лодзи запитав у нього про долю проєкту обернення до стіни. Чув про таке, стара язна історія, мимохідь відповів лікар. І яка доля спіткала обернених. Пригадую, що один зкої самогубством, іншого до смерті забили камінням. Але це було так давно. Чи не два століття тому. А інші двоє. Не знаю. Можливо, досі в стані гібернації. Один із них був китайцем. Чи не пригадуєте, хто він? запитав лодзи, нервово спостерігаючи за реакцією лікаря. Ви зараз про того чоловіка, що заклинав зорю? Здається, це було в курсі сучасної історії, втрутилася медсестра. Так, так, і він зараз? продовжив лодзи. Мені про те нічого не відомо. Напевно, в гібернації. Я не цікавлюся такими речами, неуважно відповів лікар. А як щодо зорі? Тієї з планетами довкола, на яку мало подіяти заклинання. І за вмиранням серця допитувався Лодзи. Що з нею могло трапитися? Має бути на місці. Що їсть з того заклинання? Це ж лише дурнуватий жарт. І з нею нічого не сталося. Принаймні, я нічого про це не чув. А ти? – запитав лікар, звертаючись до медсестри. Я теж нічого не знаю. Вона похитала головою. У той час цілий світ був переляканий, і багато дурниць робилося та пропагувалося. А потім Лодзип олегшено зітхнув. «Потім був великий занепад», – відповів лікар. «Великий занепад? Що воно таке?» «Ви про все дізнаєтеся трохи згодом», – заспокоїв його лікар. «А зараз нам потрібно відпочивати і набиратися сили». Він рушив до виходу. Секунду тому білосніжним халатом попливли чорні грузові хмари. Вбрання медсестри рясно всіяли людські очі, деякі сповнені нетутешнього жаху, інші – повні сліз. Бо тому, як лікар із медсестрою пішли, лодзи, що довго нерухомо сидів у ліжку, бурмотів собі підніс. Жарт справді лише старий жарт. Потім засміявся спочатку хихотів тихенько, далі на повний голос, аж поки від його реготу почало хитатися ліжко. Наляканий Сюнвень навіть подумав був покликати лікаря. Не треба. Зі мною все гаразд. Спи. Відповів йому лодзи і сам швидко заснув та побачив сон перший після пробудження від гібернації. Увісні до нього прийшли Джунянь з донькою. Дружина так само гуляла за сніженим полем, а дитина спала в неї на руках. Невдовзі після пробудження до палати завітала медсестра, щоб побажати йому доброго ранку. Вона говорила півголосом, аби не розбудити сюн Веня, бо той ще спав. – Зараз уже ранок, а в сій палаті є вікна? – запитав Лодзи, роззираючись довкола. – Будь-яку стіну можна зробити прозорою, та лікар вважає, що вам поки зарано виглядати назовні. Дивові які ви побачите, можуть порушити ваш душевний спокій, а це вплине на процес відновлення. Після пробудження минуло вже достатньо часу, а я таки не знаю, який це світ зовні. Це точно не допомагає моєму відновленню. Лодзив казав на соного сюнвеня Я не такий, як він. Добре, добре, засміялася медсестра. У мене невдовзі закінчується зміна, тож я можу взяти вас із собою, щоб трохи роззернутися довкола. Гаразд, ви можете поснідати, коли повернетеся. Лодзи з хвилюванням пішов за медсестрою до ординаторської, роздивляючи службове приміщення, він лише приблизно міг уявити призначення половини меблів, що до решти і вгадувати було марно. Що найбільше вражало жодних комп'ютерів чи електронних приладів ніде не було видно воно й не дивно, якщо будь-яка стіна чи її частина може перетворитися на дисплей або стати прозорою. Увагу лодзи привернули три парасольки, що стояли біля дверей, ті предмети різнилися за стилем і формою. Проте, вочевидь, були саме парасольками, але чому такими громісткими? Чи в цю надтехнологічну епоху люди забули спосіб виготовлення складаних парасольок? Медсестра вийшла з роздягальні вже у власному вбранні, і лодзи з задоволенням відзначив якщо не брати до уваги анімації на одязі, жіноча мода не надто вийшла за межі його смаків. Головним трендом була повна асиметричність деталей. Медсестра підхопила одну з парасольок, яка виявилася важкою. Винести її вона змогла, лише закинувши собі на плече. На дворі дощить? Дівчина похитала головою. Ви гадаєте, що це парасолька? Останнє слово далося їй важко, і вона довго його пригадувала. А що ж це тоді? Лодзи вказав на пристрій у неї на плечі. Він очікував, що почує певне нове для себе означення, але не вгадав. Це мій велосипед, просто відповіла вона. Коли йшли коридором, Лодзи запитав. Ваш будинок далеко звідси? Якщо ви питаєте, чи далеко я живу, то ні. Велосипедом хвилин із десять. Потім, повернувшись до нього і дивлячись своїми прекрасними очима, вона повідомила те, що справило сильне враження на лодзи. Тепер уже не лишилося приватних будинків, як і інституту шлюбу та сім'ї. Усе це зникло після великого занепаду. Це перші зміни, до яких вам варто звикнути, якщо бажаєте інтегруватися в сучасне суспільство. Сумніваюся, що зможу впокоритися з цим. ну, я не знаю. На уроках історії нам розповідали, що у ваш час люди брали шлюб, створювали сім'ї. Але вже тоді ці суспільні інститути почали зазнавати змін і розпадалися. Багато людей не хотіли брати на себе обов'язків і воліли жити вільно. Вона вже вдруге згадувала про уроки історії. Я і сам був раніше таким, проте згодом, подумав лодзи. Відмиті пробудження його не полишала думка про Джоан Янь і дитину, їхній образ перетворився на тло, кожної картини, що поставала перед очима. Але скидалося на те, що в цьому світі він не був відомим, і за таких умов розпочинати пошуки та з'ясовувати долю рідних було неможливо, хоч би яка туга заполонила його серце. Вони ще деякий час йшли коридором, аж поки перед ними не розчахнулися останні автоматичні двері, і лодзи аж очі загорілися від побаченого. Вузька платформа простягалася далеко вперед, у обличчя війнуло свіжістю. Так вони вже вийшли назовні. Боже мій, до чого синє небо? Таким було його перше враження від зовнішнього світу. Справді, я не можу порівнювати з кольором неба за ваших часів. Вразно синіше, значно глибше за тодішнє небо. Але він цього не сказав, натомість просто впав у ці безмежні сині обійма, дозволив глибині розтопити його змерзле серце. Але промайнула думка, а чи не на небесах він? На його пам'яті подібне чисте небо, Бачив лише впродовж п'яти років самоізоляції в Едемському саду. Та й тут було значно менше білих хмаринок. Лише онде на заході кілька литких слідів. Буцімто хтось необережним рухом провів пальцем по картині, фарба на якій не висохла. Сонце щойно зійшло та сяйло ніби великий уламок чистого гірського кришталю з гранями, вкритими краплями роси. Лодзі глянув униз і відчув запаморочення. Він стояв на платформі, перекинутій над глибокою прірвою. Це було так незвично, що лодзи не відразу зрозумів він бачить під собою місто. Спочатку гадав, що перед ним гігантський ліс. Струнки стовбури пнуться до неба, перпендикулярно відгалуджуються гілки різної довжини й форми. Усі будівлі кріпилися до цих гілок, мов листочки. План забудови міста видавався хаотичним кожне дерево відрізнялося від сусіднього, мало власний набір гілок і щільність листків будівель. Центр гібернації та пробудження був таким листком, що кріпився до гілки одного з гігантських дерев. І тепер вони стояли на високій платформі, що випиналася з цього листочка. Озирнувшись, він побачив стовбур великого дерева, але верхівку споруди годі було і сподіватися побачити. Вона танула десь у високості. Гілка, на якій вони розташовувалися, очевидно виходила з середини дерева чи трохи вище. Згори і знизу випиналися такі самі гілки, вкриті меншою чи більшою кількістю листків. Пізніше Лодзи дізнається, що тепер адреса в місті мала формат – XX-дерево, XX-гілка, XX-листок. Придивившись уважніше, Лодзи помітив, що в багатьох місцях гілки перетинаються, утворюючи щось за формою, подібне до містка, один кінець якого веде в нікуди. – Що це за місце? – запитав він. – Пекін. Лодзи здивовано глянув на медсестру, ще й вродливішу в світлі вранішнього сонця. Потім знову перевів погляд на те, що вона назвала Пекіном, і запитав. «А де центр міста?» «Ми за межами четвертого західного кільця, тож майже все місто перед нами». Лодзе якийсь час дивлявся туди, куди вказувала медсестра, але марно. Тож він скрикнув. «Неможливо! Це просто неможливо! Як могло статися, що не залишилося нічого? А що мало залишитися? За ваших часів тут ще нічого не було!» «Як це нічого? А де заборонне місто? Де парк Цзіншань? Площа Тянянмень?» і третя вежа китайського Всесвітнього торгового центру. Минуло лише неповних 200 років. Не могло це все зникнути. Усе це на місці. Де? На поверхні. Побачивши перелякне обличчя Лодзи, медсестра раптом так розсміялася, що їй довелося схопитися за поруча, аби втримати рівновагу. О, ха -ха, вибачте, я забула. Я постійно про це забуваю. Все, що ви бачите, знаходиться на глибині понад тисячу метрів під поверхнею землі. Якщо я колись потраплю у ваш час, там ви зможете відігратися, забувши повідомити мені, що міста розташовувалися на поверхні, а не під нею. Я здивуюся не менше за вас. То це...» – Лодзи підняв руку. «Не справжнє й сонце?» – дівчина намагалася стримати посмішку. «Звичайно, але не можна сказати, що це повністю підробка, бо зображення ретранслюється з камери, розташованої на висоті 10 тисяч метрів. Тож, певною мірою, все це справжнє». Чому місто розташоване під землею і на такій значній глибині? З військових міркувань, звичайно. Подумайте про це. Під час війни Судного дня вся поверхня планети перетвориться на океан вогню. Хоча це вже застаріла концепція, але по закінченні великого занепаду всі міста світу перебазувалися під землю. То тепер у всьому світі міста розташовуються під землею? Більшість так. Ладзи ще раз розвернувся довкола. Тепер він розумів, що стовбури дерев-велетнів слугували й за опори гігантського купола підземного міста, і за стовпи для підвищення міських будівель. «Вас не мучить, клаустрофобія, ви тільки погляньте на це безмежне небо. На поверхні такої краси не побачите». Владище розглянув у блакитне небо, чи то пак у його проекцію. Цього разу помітив кілька деталей, які досі оминав увагою. Спочатку лише кілька цяточок, але коли очі призвичайлися до яскравої синєви, Зрозумів, що їх чимало і вони хаотично розкидані небом. Украй дивно, але ця картина нагадала йому дещо, здавалося зовсім зайве. Ще до того, як він став оберненим і закохався в уявну жінку своєї мрії, його заполонила ідея купити їй коштовний подарунок. Невмисно приїхав до ювелірної крамниці і довго роздивлявся платинові підвіски та кулони, красиво викладені на чорному оксамиті, що іскрилися всіма гранями, майстерно підсвічені у вітрині. Якщо змінити той чорний оксамит на синій, небо цілком збігалося б із його спогадами. «Це космічний флот?» – схвильовано запитав Лодзи. «Ні, кораблі флоту ви так просто не побачите. Вони всі базуються за межами пояса астероїдів. А це все? Тут багато чого. Ось ці цятки, чіткі обриси яких можна роздивитися. Космічні міста. Це яскравий слід. Цивільний корабель. Але іноді повз землю пролітають і військові кораблі. Слід від їхніх двигунів такий яскравий, щоб боляче дивитися. Гаразд, я вже піду. Ви якнайшвидше повертайтеся до палати, бо здіймається сильний вітер. Лодзи повернувся, щоб попрощатися, але втратив мову сподиву. Чи то парасолька чи велосипед, який дівчина несла на плечі, тепер висів у неї за спиною, мов наплічник. Потім ця чудернацька парасолька вистрілила, розкриваючи у дівчини над головою два співвісні гвинти, що безгучно оберталися в протилежних напрямках, компенсуючи крутні моменти один одного. Дівчина повільно відірвалася від поверхні платформи, перелетіла через поруччя і зависла над прірвою. Лодзи застиг. Дівчина голосно гукнула йому. «Ось побачите, ця епоха – чудовий час. Згадуйте своє минуле лише як сон. Побачимося завтра». Вона граційно пурхнула вперед, зблиснула на сонці лопатями гвинтів і незабаром перетворилася на крихітну бабку в затінку двох гігантських дерев. Руї подібних бабок перелітали з місця на місце, Скільки сягало око, але значно помітнішими яскравішими були потоки летючих машин, схожих на блискучих рибок, що вправно маневрують над морським дном, оминаючи перешкоди й кущі водоростей. Сонце сходило, місто повнилося світом, і гігантські дерева дивовижно відбивали його, розбризкуючи потоки транспорту внизу золотавими іскорками. Перед обличчям прекрасного нового світу лодзи не зміг стримати сліз. Емоційне переживання цілком нового життя Пронизувало кожну клітину. Минуло це сон. Усе має бути лише так.